«Ну як так можна? Всюди, куди не потрапиш, відразу мостися спати!» – звернувся майстер Абрагам до кота. «Коли ти не відмовишся від цієї поганої звички, то я... Ти не щуйся, як із веселого пустуна станеш похмурим бурмилом. Ану, вмийся, мури!» Кіт миттю сів на задні лапи, сховав пазурі у передніх, Граційно провів ними по лобі та по щоках і радісно-привітно нявкнув. — Це перед тобою пан капельмейстер Йоганнес Крейслер, до якого ти переходиш на службу, — повів далі майстер Абрагам. Кіт блимнув на капельмейстера своїми великими іскристими скристими очима, заморочав, вискочив на стіл поряд із Крейслером, а звідти? недовго думаючи на його плече, наче хотів йому щось сказати на вухо. Потім стрибнув додолу, знов замурчав і, піднявши хвоста, обійшов навколо свого нового господаря, немов хотів ближче познайомитися з ним. — Господи, прости, — вигукнув Крейслер, — я ладен повірити, що цей сірий шельма справді має глузд і походить із славетного роду кота в «Я певний, – озвався майстер Абрагам, – що кіт-мур – найпотішніша тварина в світі, справжній полішинель, та ще й чемний, добре вихований, ненав'язливий, скромний, не те, що собаки, які часом набридають нам своїми незграбними пестощами». «Я дивлюсь на цього примудрого кота, – сказав Крейслер, – і сумно думаю…» Які вузькі наші знання? Хто може сказати, хто може, бодай, приблизно визначити, як задалеко сягають розумові здібності тварин? І якщо ми чогось, а скільки його є такого, не можемо дослідити в природі, то зразу маємо для нього на ярлик, і пишаємося своєю нікчемною школярською мудрістю, яка не бачить далі, як поза власного носа. Отак ми наліпили ярлик інстинкт на всі розумові спроможності тварин, що виявляються часом найдивовижнішим чином. Але я хотів би отримати відповідь тільки на одне питання: чи можна пояснити інстинктом? Сліпим, мимовільним потягом – здатність бачити сни. Бо ж, наприклад, кожен, хто спостерігає сонного мисливського пса, знає, що собаки бачать сни, та ще й дуже яскраві, ніби скалки самого життя. Мисливський собака у вісні ще раз переживає все полювання, шукає. Принюхується, сопе, пітніє, дригає лапами, наче щодуху біжить полем. А втім, про кота, що бачить сни, я поки що не чув. Котові, мурові, перебив приятеля майстер Абрагам, не тільки сняться дуже яскраві сни, а він навіть, як це не важко, Помітити часто впадає в тиху мрійливість, лагідну задуму, в сомнамбулічне марення. Одне слово – в той дивний стан між сном і притомністю, в якому поетичним натурам саме й спадають геніальні думки. А останнім часом він у цьому стані почав страшенно стогнати й охкати. Я вже думаю, що він або закоханий, або працює над якоюсь трагедією. Крейслер весело зареготав і вигукнув. Ну то ходи, розумний, чемний, дотепний, поетичний коте-муре, і давай...